Lep tver večer, bomo kar začeli, zato ker že malo zamujamo, pa zato, da se bomo čim prej predstavili, spoznali in lahko kasnije tudi seveda individualno se podružite, pomenite. Uh, torej, uh, vsi prosim, jaz si razkužite roke, namreč uh, tala mikrofon si bomo delili med sabo, vam bom jaz malo dajala in zato tudi ne smemo preveč blizu govoriti. Dobra. Tako da lep dober večer še enkrat. tore danes je že tretja okrogla miza oziroma tretji večer v sklopu cikla filmskih projekcij z diskusijami, ki jo za torej zdaj bomo izvedli in sicer v sklopu programa Dokudoc, dokumentarna obzorja, ki ga prireja torej Gustav, Mitra in pa Društvo za razvoj humanistike Zofijni ljubimci. Torej, današnja, pravkar prej smo že pogledali najprej projekcijo umetniškega videa Lajbah, režis, režiserja Igor, Igorja Zupeta, ki je danes tudi tukaj z nami. In pa kasneje, seveda, to je tudi tema nekako današnjega večera, projekcija dokumentarnega filma, tore od kapitala do kapitala države v času NSK. Danes je z mami, recimo, iz NSK gibanja, poleg Igore upeta tudi Roman Uranjek e, Irvin se seveda, in pa kasneje si še boste pogledali torej, kustosovo sobo, e, Damjana kozoleta, režiserja, torej zgodbo igorja Zabela. Igor Zabel je torej, bil res odličen kustos in ne samo kustos, ampak tudi kritik, umetnostni kritik, diplomirajo je namrečna na primerjalni književnosti, umetnostni zgodovini in filozofiji in od leta 86 je tudi postal Gustoz v moderni galeriji, tudi je zaslužen recimo za zbirko Art East plus 2000. Žal se moramo pravičiti, namreč nismo dobili govorca za Igora Zabela, po, povabili smo torej Urško Jurman, ampak žal se nam je zadnji čas upravičila tudi Vreda Ilih Klančnik, tudi gospod Badovina in še, in še ampak je danes dan z nami, torej še enkrat povem, Roman Uranjek, ki je seveda z tem kustusom tudi sodeloval in so postavili tudi razstave kot novi kolektivizem. Torej, naslov današnje teme je umetnost za odločne. Gre tore za nek, za to, kako pomembna je v bistvu vizualna umetnost za družbo, za kulturo in za državo nasploh, da v bistvu že soznanstvene raziskave in tudi zgodovina nas no seveda to uči, da zelo umetnost bistveno so oblikuje kulturo in identiteto posameznika ali naroda, kot tudi nasploh neke države. A, torej, gre za povezovalni element odločna drža umetnikov. In tako skušamo s tem programom spodbuditi nek kritični premislek, Ne samo o torej preteklosti, o MSK, ki je tudi že nekako polpretekli dogodki, ki ste jih gledali, ampak tudi o današnjih časih. Zato smo danes povabili pač zelo zanimive goste in sicer moram jih predstaviti. Torej režiser Igor Zuper je danes z nami. Pozdravljeni, prosim en aplavz. Mislim, da je Igor res odličen režiser, zaključijo torej AGRFT pri nas, je pravzaprav tukaj piše, da deluje kot samostojni kulturni ustvarjali, čeprav ne deluje tudi kot podjetnik, pravi, da deluje celo na dveh področjih, komercijala in umetnost. nekako, To tudi on sam kaj več o tem povedal. Snema njima predvsem te glasbene video, tudi televizijske odaje in oglase, ter nema zadnje še računalniške animacije. Njegovi film je recimo takšni dokumentarni, kjer je sodeloval so predvsem torej ta NSK, ki ste ga pregledali, Irvini, Lajbah, Pankrti recimo z buljdožeri, ampak več o tem bo Igor povedal tudi sam. Naslednji naš gost, ki sedi, je torej Roman Uranjek ki je pravzak prav član skupine Irvin, je torej slikar, piše provokator, aktivist in tudi samostojni ustvarjalec. Uh, torej, skupina Irvin je bila ustanovljena nekaj leta 83 uh, na in osemdeset, po moj pol kasneje kolektivizmo, uh, ampak recimo romano Oranjik tudi od leta 2002, torej, ko so nastali evri, dela tudi samostojno, kot izvaja svojo umetniško prakso z seveda svojim simbol z simbolom križa. A, to se lahko spremlja tudi na Facebooku. To deluje tudi kot nekakšni dnevniški zapisi, ne, tukaj zaj in nikoli več. A, vi pa mogoče omenila tudi da je pač Roman Uranjek, sem tak mentor današnjim mlajšim umetnikom, tudi predavatel, tudi dober organizator. Uh, odličen PR-ovec in pa bi lahko reka, da je pravi kulturni ataše. Uh, znam je... Znam je pa tudi Sašo Rek, prav tako zelo zanimiv zelo zanimiva oseba, sicer je zaključil torej arhitekturo, mislim da je v Gradcu, no ne bom se si lahko sami preberete, ampak danes recimo predava stavbarstvo na uh, gradbeništvo ne, na fakulteti za gradbeništvo in tudi je tak v bistvu je bil nekoč uh, uh, danes je zaposleno torej v Proplus podjetju za nedoločen čas recimo, ne uh, Je pa tudi bil torej, predsednik Sveta zavoda Magdalenske mreže na koč, tukaj ga v bistvu prekarno peka, ali kar dobro poznajo. Uh, recimo tudi je odgovoren za to, da je naredil projekt za te strehe, da so se obnovile, to se mi zdi zelo pomembno, saj brez streh teh stavk mogoče več niti ne bi bilo. Uh, je pa danes predvsem za to tukaj, ker torej, bomo govorili tudi o tem grafitu ki torej ga lahko gremo pol kasneje pogledati, Roman pa Ivor še ga nista videla, in bomo malo o vprašanju avtorstva in malo pač, kaj se je pri tem grafito zgodilo. No, moram še povedati, da tudi je, ne, ne samo je, planina, planina, Ne, dava, ne vem, dela Marsikaj si kaj glavnem. A ja, črni pas v karatejo ima tudi. <laughs> uh, no, zadnji četrti gozman pa je danes Tomaž Gršovnik, ki tudi sem v bistvu ga spoznala, ko sem celo delala razstavo v galeriji Media Nox. tak da je v bistvu danes takrat, še ni bil uh, doktor filozofije, danes to že je, torej doktor filozofije, Takrat je na kako v bistvu res ta umetniški dober koncept. Mogoče imam kakšen umetnik za boljšo izvedbo, ampak ideja je res odlična. namreč po se je z QR kodami, v tistem času to je bilo v letu 2013, ko recimo še to ni bilo tako atraktivno, zdaj je to že nekaj vsak danjega. No, Tomaš pa tudi je zredni profesor na Koberski univerziji, Uh, in je tudi, pardon, pozabim, predsednik, predsednik uh, filozofskega društva, ne, kako se imenuje? Slovenskega, se upravi, Torej, to so današnji gostje z mano uh, in sicer najprej bi mogoče glede na to, da smo torej toljni film, ki smo ga pogledali, je bil zelo umetniško navdihjen. To gre torej za film Lajbah, pač tisti, ki ga niste videli, si ga tudi doma lahko pogledati, ali ste ga mogoče pogledali na YouTube kanalu. Traja približno 4 minute, malo več. Narejen je bil tudi leto, torej v sodelovanju z vlasto Delimar, In je, bil v, mislim, in je bil posnet v Meštrovičevem paviljonu v Zagrebu, torej okrogla stavba, kot homaž Johnu Cageu. In seveda o njegovem revolucionarnem klavirskem a, področju. A, kar se mi zdi zanimivo, John Cage, pank pankrti, lajbah in tako naprej zelo politično angažiranje bi lahko rekli tudi umetniki, mogoče prvo vprašanje za tiste, ki ste ga pogledali, kaj je ta umetniški film, povedal, kako je nastal, zakaj je nastal in bad bi se je prosim, uh, Pozdravljeni. Ja, in tole je umetniški uh, video z naslovom Latvareno, litlajno 4.33. Nastal je Lantvarno in jedan sedem film, zakaj gre v tem videu. Uh, to je v bistvu programski video uh, Nem, ne če poznate založbo Mewt, založba Mewt je angliška a, a, a, založba Bosch, v kateri izdara svoje plošče umetniki, kot so Nick Cave, Depeche Mode, a, a, Gold, Freb, a, mnogi, mnogi drugi in seveda tudi Laiba. In ta založba je imela lansko leto, da je založena sredetnico obstoja. Kaj še v setletnici obstoje je gospoditev te založbe, to je e, gospod Miller, je prišel na briljantno idejo, da z na ime brenda, se pravi Newt Records, naredijo vsi bandi, ki so, so, uh, so znotraj te založbe, znotraj založbe Newt, naredijo remake komada Johna Cage'a 433. Zdaj, za tiste, vredno, uh, veste, uh, kaj pomeni ta komad? To je eden najbolj revolucionarnih komadov poščanj v, v slodovini glasbe. Se pravi, to je pr, prva klavirska kompozicija, v kateri pianist pride na odr, sede za klavir, to štoparico in 4 minute 33 sedi pred polno dvoravo. Kaj je 4 minute 33? teče, je komada konec. Sledi aplavz, preklon in tako naprej. John Cage je to kompozicijo naredil, takrat, ki je postala glasba in šumi tako prisotnja v našem življenju, da tišine preprosto ni bilo več in je ni bilo več za To je to takrat dovolj v revolucionarno misladišče. Če se vrnem temu projektu, Ready Live 433 Se pravi, so Se Ob 40-letnici založbe MUTE so vse skupine naredile remake tega komada. In je potem šel to en tak artefakt, se pravi box, nekaj ur, box ploč z postetimi nekaj ur, urami tišine različnih skupin, se pravi, Mika, Kava, Depe, Šmov, Bla, uh, Ta video, ki pa tisti, ki ste ga videli, je bil pa uraden video za ta projekt. Se pravi, en sam video je bil na renju, to je bil ta video. Izhodišče v sedimsko izhodišče za ta video je bila <coughs> znana fotografija Marcela Dišana, v kateri igra z, v Pasadeni, v eni galeriji igra šah. Ta ženska je bila naga, se pravi gola, nude. In zanimivo pa je, da je ta ženska tudi veselanskega vorebila. In mi smo izhajali iz tej fotografije. Uh, Poiskali smo obreku nekoga, ki bi v, v, v kontekstu zgodovine umetnosti konceptualno ustrezal temu dogodku, smo se spomnili na vlasto Delimar, in v bistvu Lajbahov izum, se pravi izum Dejana kneza domnevno pa je šak za štiri. Se pravi, tako, da so tukaj uh, uh, trije člani Lajbah in vlasta Delimar v tišini, ki je pa trajala 4 minute 33 sekund, niso igrali šaha, ampak so čakali na začetek igre. Se pravi, so, mislim, koncept je bil tako, kot je v, v, v kompoziciji Johna cage odsotnost glasbe, je tukaj odsotnost igre. Se pravi, je ta medprostor med dvema igrama. To je bil nek bazičen koncept tega projekta. Če slučajno, Magda, vmes kako vprašanje, tudi lahko, ker mislim, da smo dovolj v intimnem uh, dogod, uh, odnosu. Zdaj, mogoče bi se mošli ja. nekaj na to temo, uh, na to, da se je navezoval v inoma film, ki se pa dogaja na začetku, pač v spodni fazi Noje sloveniške kusta. To je pred zadnji projekt Lajbaha, ki je pa mogoče najmanj političen, znotraj celotne njihove karijere. Mi smo pod istem delali še en video goodbye farewell, ki je bil pa tako kontroverzen, da v Evropi najprej niti nisem izideti, ker, ker je, noter je v tem video nastopajo otroci in nastopa svastnika, ker simbolki verjetno veste, da se v Evropi ne sme več uporabljati iznotraj umetniškega dela. In je moral ta video najprej izideti ta goodbye farewell v Ameriki, da je potem lahko, rekel, Ki tudi v Evropi, da ja sem posem Ne, zanimivo, da ni smel, ako je bil v Ameriki, je torej lahko, da ja. se v Evropi. Sej, na, Roman bi dodal na to, ki je Hakene v Avstriji, ki je hotel delati nek umetniški projekt za svastiko. Pač so tisti projekt ustavili. Ti lahko svastiko uporabiš, uporabiš ker je del historične, znotraj historičnega okvirja, ne moreš ga pa uporabiti direktno metafoiko. Tukaj ljubo oporazanje, ki direktno je ta porazanje. Hvala, jaz mislim, da je veliko zelo izščrteno. Gremo po vrsti, tako to je bil prvi film, naslednji film pa je torej NSK od kapitala do kapitala. Mogoče par besed vseeno o NSK gibanju, čisto na kratko, za tiste, ki bo če ne poznate ali če so tu kakšni mlajši ljudje. Uh, pravzaprav gre za kivanje, ne, osnova je torej je nekako lajvak skupina, ki se je seveda ostanovila leta 1980, uh, kasneje recimo pol seveda se pridružijo pač naslednji člani skupine, predvsem so to bili Irvine, naj kot slovenska umetniška skupina, ki so, bili, ki so bili kot nekakšni kronisti časa, vizualna podoba, a uh, pol seveda uh, gledališče, ne? to so bile recimo te uh, skupina gledališče sestrski Scipio Nasice. Člani so bili recimo Miran Mohar, Eda Čufar in pa Dragan Živadinov, ki so recimo zanimivo naredili že manifesto, torej leta 1983 in sicer krati, ko so naredili manifesto, so tudi določili, da bo tole štiriletno trajanje in da bo tudi samo uničanje oziroma uničenje tega leta 1987. No, kasnije pa si te zvedali, dragan živadino, ki pa mogoče že poznamo iz tega časa, torej ustanovi kozmo kozmokinetično gledališče, rdeči pilot in seveda danes kozmokinetični klinetor Se Seveda so to več člani, tako kot je v Irvinah pet članov, tako je recimo to gledališče, ki podkrivajo, torej lajpah, ki pokrivajo glasbo, recimo, ne, a, Polpa pa seveda tudi uh, novi kolektivizem je bil kasneje ustanovljen tam nekje okrog 30 84, torej kot en oblikovalski del pravzaprav tega vsega. Zdaj, ker sem to mogoče tak malo povedala, tu in tam površno. ne, Je seveda v tem novem v NSK gibanju, torej ki govorimo v 80 recimo je zelo aktivno postane v 90-ih, ko se torej ustanovi ta država NSK leta 92, ambasada v Moskvi in tudi kasneje ste bili, kako ste že bili, um, tisti, ki čuvajo ambasadorje, bom pogledala na no Uh, v glavnem, Roman, mogoče ti par besed za začetek, torej kot Irvin skupina, ti si v bistvu uh, povezan z vsem tom, v glavnem gibanje mogoče iz tvojih uh, besed, torej bo lahko razumet. Hvala. Pozdrav. Kratkrat, zdaj nastavno. Mi smo bili so šulici na šoli za oblikovanje, In Lajbah sta v mojem razredu, v četvrtem razredu še za razumljikovanje in če bi jaz nevsem vsa manj posluha, bi bil član gledna skupina Lajbah. Ampak ga nema. No, in zanimivo pri Lajbahu je, da Lajbah je še sedaj izjemno aktiven, ampak v štiri originalni člani, ki so bili strah, da to v naredil Dejan knes, potem je Tomaš Kostnik, Srečko, Bajden, Andrej Pinc, teh ljudi že zdoljnjeni veličko Lajbahu. Ampak Lajbah še vedno dela naprej. In uh, leta 1983, ko, smo mi prijatelji, sovstanovimo Irvin in potem Tater, se ogotovimo, da smo mi vsi prijatelji in kakšna zguba energije bi bila, da bi drug drugom odukazvali, kdo je boljši, Tem, da smo rekli, dajmo povzorljo v zgodovinskih gibanj, kot je Bauhaus ali pa Fluxus, Da se skupaj združimo in gremo nekako ven iz smer, ki postaje poslušamo ki poskuša nekaj preko Ampak imeli smo pa zavest o tem, da radimo identiteto kot in smo se združili. Miram, ali je bil takrat uh, v tem upravi, ali je nekaj tam, ali je nekaj tam, ali je nekaj tam, ali je nekaj In smo rekli, da imamo narediti nekaj za izigajni skupino. Mislim, In, in, in, in naša identiteta prva je bila Dr. NSK, -ja. to je bilo tudi naše prvo delo in potem smo dobili še člana, ki skrevizo vse to, to je bilo lahko In naša ideja je bila dejansko v tem, da se energija združuje, ne pa strši. Ko je pa leta 1992, ki je bila pa vojna, tudi dobivši v skorne Evropi, smo vedeli, da kot umetniki moramo na to reagirati. In zdaj pa nekako ni bil čas, da bi poskusili naslikati novo gover, nikol, ali pa kar koli. Ko, ko smo razmišljali, kaj je tisto, kar je značilno vojno smo ugotovili, da so to begunci, ljudje, ki imajo težave pri prihodu čez mejo. In smo spremenili gibanje, noj so vedi še kost, v state in NSK State in Time, državo v času, in začeli izdajati pot liste. Mi imamo ogromno zgod, kako so ljudje iz Sarajeva, recimo Kenovič, drža vse potplni krok, pa to je pravo. Vedno sem je v problema, da sem šel iz Sarajeva, čez tonel, da sem prišel nekak na Hrvaško, potem sem šel na Vlah na Dunaj, kjer sem uh, film monteril. V Zagrebu sem mogelj dol, da sem pokazal bosanski potni list. Tam sem pa vrlo mali mal tretirali, je šel naprej, ki sem mogelj spati železniški in potem vsebno je utrojetna na Dunaj. Je reko ko pa NSK potni list, ker imamo dva diplomatskega in običajnega, je reko ko pa diplomatske NSK potni list, sem ga pa samo pokazal, brez problema sem šel na Dunaj, nazaj z sem svoj z avionom, sem prišel z avijona, se je umprav poštrujil, so dal v dal vblendirano vozilo, se pravi, na penal direktno doma. In Veliko zgodovine, tudi ki, ki so se razvili tako, da so to tudi uh, v Nigeriji, razumeli, da se danes zelo dolgoročno delaš, in so jo v enem letu dobili okrog 4,5 milijona ljudi na športnem mestu. Mi jih imamo sedaj okrog 23,5 milijona, da se In kaj se je zgodilo v Nigeriji, ko veliko Ker mi vse vse kar kar kar obrijo na piše. Če je ženska desetret mlajša, reče, napišemo desetret mlajša, tako da je vsi potni listi do petrica. In tako da, z nas je bil velik uspeh, da je spretna stran zunanjega ministerstva Slovenije takrat napisala, da država sodina ni država NSK in če iščejo NSK potne liste, da naj se na na In to, je, in to je tisto, ker jaz vidim uh, razliko med umetnostjo kot tako, ker sodobni umetnik uh, se uh, nekako prezentira kot znanstvenik, dela raziskava ali biološka, karkoli, ampak še vedno vemo, da smo na umetniški akciji. Pri nas smo pa strikno govorili, da je to država v času in je realnost interferirala te v umetniško uh, izjavo. Nikoli smo nekaj predavili, da vi nismo umetniki. Vedno smo bili umetniki, vedno smo bili umetniška država v času, ne, tako, da se to ta obraz tudi. Ampak se ne bom pretirala. Uh, v bistvu je ta vaša ena država, ste tudi recimo za pred kratkim na Vienaferu se je v lanskem letu, če se ne motim. Uh, se pravi, pa so se še vedno da kupiti. Uh, ja, koliko pa to cenovno staja? Jaz uh, verjamem, da je to naj, najcenejši karte paktov, uh, dolg časa je bilo, petin, je bilo 25 evrov, in sada je, mislim, 32 To je, mi dejansko tukaj želimo imeti čim več državljeno in zaradi tega smo uh, stroško pogrivamo. Tukaj prehranjamo dobenega profita, ker se mora izdelovati to. Ja, kako smo pa pršili do tega, je pa fina zdorba, ker tekrat je bil bavčar minister minister 92 In jaz grem do njega, skupaj še zelen, In sem rekel, gospod minister, svičal sem, da bi hotel kupiti eno jedno sliko, ki še zdaj ima. In sem rekel, vam damo pokus, če lahko v CETIS da bi nam uh, potne liste luknali. Ker pri potnih listih je ta najpomembnejši, to kot izpiksa, številka. Pa mi imamo uh, pač neko znako in številka. In opričam ene. Bavče pokriče v CETIS, pa čepet, mislim, da pomagajo. Pridemo te v CETIS in povemo, kako smo prišli za zapotnih listov, da jih bomo naravili, pa če so kratkolj zahteva, pa reče direktor CETIS-a. slovenska vlada je, želela, a, je že kupla zapotne liste vidke v zelenej barvi, pa so pogodovili, da ima to muslimanska država in zdaj bo potni list lista rdeče barva, trma rdeče, ne bo zelene in bom namo pokušča ta papir od kupce. No, zaradi tega je naš uh, obotni list bitavno zale ga moram tudi tudi jaz nabaviti, bi se res želela. A, no, ampak ta država je tudi zanimiva, ne, ker pol je bilo to čas migrantov, ki je umetno, so dejansko prehajali, ne, in recimo zdaj je spet nekako malo zanimiva, glede na naš ta koronski čas, no. Mogoče bi tu prvi besed dala uh, filozofu da, ne vem, kaj menejo na svih državih v času kot samem. Ja, hvala za besedo, pozdravljeni še za moje strani. Zdaj, tako, no, mislim, kot neka, če sem že izvan, pa povaben, no, recimo, da je izvan povaben, nekaj refleksiji dela NSK, pa tudi vlajbar, Jelbin, bi, bi rekel, Tone, no, kaj se mi zdi, kaj me je od, odnegda tako no, navduševalo. Ta neka poteza, ki se mi zdi, da je pravzaprav v resnici hegelijanska, ali no, pa tudi malo deloma marksistična, bolj hegelijanska, se mi zdi in ta, da ne nasprotuješ nekemu sistemu na ta način, da bi se deklariral proti njemu, v smislu, da ga skušaš negirati in reči ne, ampak narediš nekaj bolj uh, prefriganega, bolj inteligentnega, pravzaprav vstopiš v to igro, ne, tako kot za ali pa tako kot za tistim uh, plakatom, ne, ta plakat uh, za štafeto mladosti, o tem bomo verjetno še kaj. To lahko kar zdaj poveš, to te, daj mi malo. Pardon, ja, to bi bilo pravzaprav nasledno vprašanje. Prav tako, tisti, ki ste si pogledali film, da je torej plakač štafeta, ne, kako je torej bil naročen, kako je bil izvedeno in kasneje bo tudi roman. To bo tako, da kar prosim, povej prve Jaz sem mogoče lahko dalm umetniku, ne, reseru. Ne ja. okay? ja. no, se skratka, zdi se mi, to bi bila neka moja teza, kaj se mi zdi zanimivo pri tem celotnem umetniškem kolektivo to, da sistema ne nasprotuje direktno, tako da bi rekel ne, ampak na nek bolj inteligenten, bolj prefrigan način in sicer na ta način, da začne igrati igro tega sistema in potem igranjem te igre pravzaprav prikaže na neke vrzeli, ki so notranje sistema. Zdaj, zakaj bi naj bila to Hegelovska poanta? Zaradi tega, ker Hegel ima to idejo, da je prav afirmacija in negacija na isti ravni. Se pravi, če ti protestiraš ne, ne, ne, neke stvari, si v resnici na, še vedno na isti ravni, kot tisti, ki govori ja, ja, ja. Ne? Tako, da, Pri Hegelu je napredek ravno s tem, kar on imenuje Aufhegel. Se pravi, da nekako uskušaš najti nek most naprej druga, na nek drug način in to se pa lahko zgodi ravno tako, da prav povzameš povzameš to, kar si je notranja napetost sistema. Kaj bi lahko bila notranja napetost sistema? Zdaj je težko to tako na pamet abstraktno govoriti, ampak recimo, če grem k, k temu plakatu, ne, tale, ne, da imaš pravzaprav neko, recimo komunistično oblast, ki je navdušena nad podobo nekega plakata, za katerega se pa pravzaprav izkaže, da je nacistični plakat izpred vojne. Ne, skratka, nekdo, ki je deklarativno totalno proti, se pravzaprav konstituira ne, kot nasprotnik nacizma, pravzaprav pade na to isto igro in s tem se pravzaprav razkrije to, da so neki, neki a, a, a, a, a, fašistoidni elementi v totalitarni oblasti kot taki na delu. In a, recimo, če bi današnji a, večer navezali z prejšnjim ponedelkovi, ne, jaz sem bil tudi prejšnji ponedeljek tukaj, ko smo imeli filme o protestih in tam smo imeli te konfrontacije. Tam so bili odlični filmi, so bili prejšnji teden, dokumentirali so resnice Mariborske vstaje in pač proteste, kjer so ljudje šli na ulice in rekli pač ne takratnemu političnemu sistemu, kar se mi tudi zdi, no, seveda tudi potrebno, da človek pove svoje mnenje, ampak kaj se je tam potem v okrogli mizi izkazalo kot problem? Kako pa jih zdaj dani naprej za temi protesti? Kaj narediti iz teh protestov, ko je protesto konec? Kaj narediti, da ne bi bili protesti sami sebi na meni? In tam je nastala pravzaprav zagada. Tukaj se mi pa zdi, da se pokaže neka pot, nekam naprej, nekaj se premakne. In zdaj je recimo ta plakat, ne, je dosegel to, da štapete mladosti potem pravzaprav ni bilo več, pokazali resno na, na, na, na neko notranjo ne, zagato eh, tega samega dogodka, ki je takrat se obil že po Titovi smrti, a ne, kar je malo paradoksno, kar je pravzaprav obeleževal njegov rojstni dan. A, ne, pričem pravim, da je bil Tito edini diktator, ki je, lahko, ki je bil tako močen, da je lahko tudi čas nadzoroval in svoj roj sem dan predstavo, ne, iz kjerega majem. Pa praznik 20. je bil ne. v bistvu, ne. Ja, in no, skaj, to se mi zdi zanimivo kot neka, ne bom alternativa, ampak kot nek komplement pravzaprav a, tem političnim akcijam, ki se a, jasno deklarirajo proti nekemu sistemu. Imamo tukaj neko drugo taktiko, ki pravzaprav kot rečeno skuša pokazati na neke notranje momente nekonsistentnosti nekega sistema in a, če bi si smel, a, zdaj pač ne, nategne ta sistem sam, ne, če smemo uporabiti a, ta slovenski glagol. In dobro, zdaj, kaj je tukaj vzrok, kaj je posledica, ne? ali je bil možen ta performance isto kot v, v dokumentarcu vidimo tudi ta performance uh, uh, Black square Black on red square, ne? kjer se razgrne tista črna plahta, ali vičevski črni uh, kvadrat na square na rdečem trgu v Mostni, ne? in Tam je rečeno, da je pač ravno nek čas dopustil to. Par mesto, prej ne bi bilo možno izvesti tega performansa, par zatem zopet ne ker se je politična situacija spremenila, medtem ko tukaj celo, v tem trenutku celo policist, ki pazi, ne, ta rdeči trk pomaga razgrinjati ta, ta, ta, ta, ta, to plahto in celo vprašajo, gaj, kako, to, kako pa vi to dovoljujete no, reče, zakaj pa ne, bi, ne? Um, Tako da je vprašanje zdaj, ali je to nekaj dobro, dobro pozicionirana sočasnost, kaj je tu vzrok, kaj je posledica, kaj je dovljenje časa, ali je tu umetniška akcija, ki pravzaprav proizvede nek politični dogodek, ali je samo sočasna z nečim, kar se tako in tako že dogaja. To je eno vprašanje, ki je mogoče zanimivo. Drugo vprašanje pa je tukaj definitivno tudi torej, kako bi bilo možno take akcije ne, uh, mogoče aplicirati na današnjo tvitokracijo. Um, se pravi, na današnji čas, kaj bi bilo danes uh, mogoče to neko notreni protistove, ki bi ga lahko razvijali s pomočjo umetnosti, tako da bi pač pokazali na brzenji tega današnjega sistema, ki pa pravzaprav, ne, če se nekateri umetniki, mogoče umetniško, ne, spogleduje, pred za neke mislim, vhodi se mi zdi, da imamo danes upraviti za sistemom, ki se pač s čisto odkrito še s tem uh, spogleduje. Tako, no, to bi Ja, mislim, da je pomemben, mislim, potreban za en odgovor Romana, ampak da te malo usmerim. Res v filmu je zelo zanimivo, ne, kako ti to tudi zagovarjaš, ne, to torej, ko prideš do te komandirjev in Je mi rečeš, da je plakat pravzaprav, ker je bil Tito Kovinar in zato je črno-beli in nekaj njima barf in kar so se oni. Se mi zdi, da se res dobro zmajdeš. In Kati bi tudi, mogoče pol naprej režiserja vprašala, namreč so zelo zanimive posnetke, od kje ste ti posnetke dobili, kdo jih je snemo, mogoče kaj od tem še bo režiser. Tvar besedja. Zdaj, ker nismo zmagali na, na anonimnem vtečaju ki ga je takrat za vse nasadala vrn in jaz sem šel v Belgradu, ampak to je bilo takrat tako. Bilo so mladinske organizacije iz šestih republika ljudi pokraji in bili so ogromno bojaki do oficirjev, generalov. In uh, neansko ta plakat skoraj da ne bi šel skozi, zašli ta stana enegdota, ker pa če General reče, meni so ova plaka ne sviđa, je metalno-crne boje, a svi ni znamo, šta je mladost. Mladost voli boju, voli crveno boju, živlto boju, tako. In ko sem s temo generalju odgovarjal, sem videl, da ga ni sem Da De to pa je, da to je to intuicija, da, si, da pa če si pa kje v vezi s titom rekel, si pa ponavadi o priprišljenje. Zbog druže generale, ova je plaka te metalno-crne boje, jer je drug tito In to ni bilo šans, da bi ta general v dvigno roko, daj za ta plakat. In, in to je bil general Adžič. To je pač Grozin Stovenik Ampak fecinalno je bil to meni, imel takšen kup, vsa reakcija na ta plakat, ker je, vsaka osnovna cilica komunistov v 22, 22 milijonski državi morala to obsoditi. To je bilo teh obsod, nevrjetno bil časopisih vsakosov, in tukaj nekaj, kar recimo je še na dodatno razsežnost. To je pač najslepravljeno. Nisem, da je, ne vem točno, kateri posledi. Ja, glih ti za te komandiri te. in vse te, ko so je. oni imeli zasedanje, to je vsakosneto. Da je, je, je tal blot, pa da je tudi to, to je blot, pa da mi če kaj že rečem, in jaz sem plan, ali mislim, svojena. <laughs> da, ja, no, njihove debate so posnete prav v tisti. to je pa material, vidiš, mislim, to je pa zdaj se pa, bi se pa lobo taknemo še ene, bi se lobo taknemo še ene druge teme. To je pa definitivno je pa to arhiv televizije Slovenije. Uh -huh. In v bistvu, mi moramo vedeti, da recimo mediji, ker ta ni, ni nima zgodovine, sodobni mediji Nima razgodovine, imajo pa, televizij z... pa, pa televizijo, vrožni, s slovenstvom. pa televizijo, Slovenijo, ki če je kje, bi rekel, arhiv tega je tam. In zato je verjetno res problematično, da se lotevate te inštitucije na bi reko, tako prekršljen način, in jo poskušate destabilizirati. Karkoli si mislimo, o, bi reko, o programu, o čemkoli, ampak arhiv je pa rekel konstitutiven za element neke, reku, ne, neke, neke nacije. Že sama televizija ima tega arhiva reku, ne najboljši odnos, svašta je zbristano, ker ne bi smelo biti nikoli zbristano, kar pomeni, da je res, da je to, da je to odnos, ampak take stvari se pa še najdejo in, no, skratka. Ok. Še eno vprašanje, ki smo prezaprav z Tomažom gledala film, Uh, vsi uh, intervjuji v film, skoraj vsi so posneti na strehah, podarne, ne vem, mislim, da so ne tri različne strehe, ki A, ste iz, snemali. Vesel, vsi so pod novinarji posneti, no v reči: Nikoli ne ni posnete kraja, no tako da. Yeah. Uh. Drugo, če en, če iščeš, iščeš lokacije, najprej, ki nosijo samo nekaj stodovinski naboj. Ne? Za, rekel, so, vse lokacije so vezane nekako na, na, na, na neoklasicizem oziroma na, na to estetiko rekel, funkcionalistično oziroma na spomenike od austro do Jugoslavije. Ne? In v bistvu se to, so, so, so te stvari najbolj vidne, je tako iz treh, smo tam na Na kinopoteki so vsi ti uh, neoclasicistični spomeniki, tudi mm. e, na Dvorinu. Uh, mislim, da je bil, bil, bil ključen, ključen, ključen, ki paruje ne samo za Slovenijo, ampak mm. tudi za Jugoslavijo, da je bilo pomembno že Zaradi tega nekako. Ne, Pravi ta simbolika, plus mogoče streha. Srehaj, srehaj, sem, ker, ker potem iščeš ti reko, en profesor in nekoč rekel, če ne veš, kako bi stvari posnel, ti postaviš na ta način, da se najboljše vidijo. Ne, ja. da, da ne bi vedeli kako, ampak te strehi so dejansko najboljše vizure. No, to je bilo malo možno. V Moskvi pa ni bilo na strehi. No, in ker smo pač povedali že nekaj o tem, torej, Plakatu, ki je pravzaprav uh, naredil veliko cenzuro in tako naprej, uh, bi mogoče seveda navezale tudi zdaj ugasnilo, torej na ta grafit, uh, ki ga imamo z vzadje, da še vidite. <laughs> Zanimivo je namreč tem, tako je Roman omenil, torej, plakat je bil naročen, ne? je bil naročen in je prišlo do nekega rezultata, medtem ko nam bo zdaj Sašo rek malo povedal svojo zgodbo, namreč te zgodbe še ni konec, Uh, torej si poznate, na Facebooku ste videli ta uh, grafit, ki je torej nastal, ampak je bilo to res eno veliko, veliko presenečenje. Namreč vemo, da pekarna je nek alternativni prostor, tako kot metelkova, da se pač tu delajo grafiti, ljudje se lahko izražajo in nikoli ni bilo nekega... Uh, pač upora proti temu, pravzaprav še je pri tem to, ne, da dejansko je to šablona tega grafita, ki je torej nastala že leta 2012, torej spet v času, ko je takrat Janša seveda odstopil in so torej sedaj to šablono iz leta 2012 projicirali torej na steno in naredili večjo. Nadalje se seveda vestek, ste videli spet na Facebooku, kaj se je dogajal, drugi dan takoj in policija in oh in sploh. E, tako da v bistvu, tukaj imamo torej so, autorja Saša Reka, ki je bil res na so to zgodbo zelo, zelo presenečen, da sploh je bil takšen odziv. Tako da, Sašo, prosim, bar deset o tem, pa kaj meniš? Kako ve? Zdaj, če bi se samo navezal na predhoden govor tistega eh, zelenega obitka, pasoša, eh, tudi tu je bil neki trenutek nekega nadiha, samo en trenutek. Vse ostalo je potem bila pač, obrtniško, izdelava izdevava nekega grafita, za katerega prav dobro nišče si ni mislil, da bo toliko narečiv, oziroma da bo lahko nekdo šloče smenjal, da to oporabljal, kot nekdo negavna seska, se mu je zelo mogoče bo Uh, ja, provokacija, po drugej se vem pred pretreb, pa no, da bi tako bilo to res, ampak dejansko je to res. Grafit je nastal uh, po osnih letih ponovnega oštajenja in uh, v tistem trenutku se spaj njega rojstvo je bil odziv zelo mlahov, ali pa sploh ni bilo. Uh, grafit je bil na sosednje stavbe kot manjšim medivom. Uh, Pririsali so ga drugi grafitarji za veli svoji potreb oziroma pač umetniškega izražanja. Uh, in spet je se zgodil en navdih, to spet je 13. čekatera, kot bil grafitar. Uh, Pravod prav, mogoče 14 dni predtem, uh, ta navdih uh, nekak sklil tukaj v tej dvorani uh, da bi, bi ga lahko ponovno Spet smo oziroma na nizozemsko. Ideja je bila, da, da ta avatarni format, oziroma premalo biti malo ali malo več, da se vse skupaj več, več, več, da se vse nastepi. Provokacija je ne, neen, odziv, razočaranje. Vse je pravzaprav odziv, v teh letih, ko so tu zdaj ležali, so govorniki, ustvarjali brexit, mi imamo malo dve, tri lete premlad, ampak s njim dohitev, ali pa vseeno v svojem duhu, v tem, kar si želiš v neki državi. Sprej pravzaprav je to bil nekaj odziv nekega trenutka. In grafit, še jaz vedno razumem, še vedno ga razumem kot neka akcija. Mene in Zotore so dobili na domačem trgu oziroma na domačem bolišču, tako rečem, na domačem bolišču. Uh, drugače pa, to je vedno eno odziv nekega trenutka. Grafit ni naročilo, grafit ni uh, poslikava, ali pa hrezka, ali pa ali karkoli. Grafit je akcija in tudi to je bila akcija. na tisem trenutku to se mora zgoditi. Ni bilo konsekvence, da se v smislu, kaj se zdaj da zdaj razvagamo grafito, katerega država je pol prišla <coughs> brutalno, To je bilo brutalno. Čez 24. členka je videl, da je šel 24. členka, da je videl, da je prišel. ob osmih zjutraj je bilo tu grupa policije, resnice, akcija, vse slovenska, telefoni so bili pri kriminalistih, kdo je bil se aktivno, ne vem, komu bo poslali ta račun, zdaj neke banane poslikave. Nekoga, predstavljamo se, pogovarjali o neki svastiki, tu ni bilo nekaj, to je bila samo gligena desnica. Uh, Ampak svastika je tu zunaj na stene, ne odzadi. Svastika je po Mariboru še tudi kje druge, so tudi kakaj druge napisi, so tudi neke druge nestrpnosti. Skrat, ne, ta akcija, ki je nastala, oziroma podziv države, ki pride na tvoje dvorišče, ki povodi vse mis pregradne kam idejo eh, brez argumenta. Možem povedat, da da demografito grafito, temu ki se je prelizale, potem plazinte. Vprašanje bilo so sposobne zato, kako govori po naročilu Nenkova, eh, da se zdelita ta reakurcija z države na neko postikavo, neke banale stene, ki je prav dobro spolne baziče, to bi že kulturnen center pekarna in še celo moraš po tem kulturnen centru nekaj časa hoditi, da vidiš, to spaj na nekem javnem, ali nekakorijo stejni pasari objektu. Uh, spaj, kaj ne bo banalno? Ta grafit sploh epiloga. Uh, to na, podl na podlagi prijave uh, uh, ima Virtualnega, da je rekel, energije, nekaj, se je sploh vsa v prijavi prijavišče ga sice. Policija je odreagirala, zraven z županom, in, in to nima epiloga. noč, da se je se je končalo. In nadaljevanje, uh, mi, mi ni dal mira tudi ne glede na to, od smo rekli, da, da to ne more. Če pa že drugi, brez je bilo pa midla, pa ne. To spet na ta način ne moreš tu nekom stopiti in onemogočiti vse tisto, kar je uh, umetniško ali v kakveš okoljo In uh, smo se zločili, da vam postavljali bolj spominsko tavlo. Ta spominska tala je pravzaprav je presplikala oziroma slika tega grafita, necenzuriranega, z uh, pripisom oziroma tudi časom zranja. Tabla je zdaj, v tem trenutku, zaradi te table sem zdaj, bi postopku, zato da sem prijavljen, da sem občana oziroma državljana Republike Slovenije z napisom na te spominjski tabli, ki je pravzaprav obeležje demografitev, ki ga je država, demokracija Slovenije, je. Ni bil grafit, epilog. Vse se zaključalo, čeprav so bilo na policiji, kriminalistično zaslišanje pred kaznjski postopek. Državnici toži že se je odločil, da to grafit ne bo, ni ne bo šel dalje na postopek, kaj se tiče uskanja in, in provokacije državljena Slovenije. Je pa tabla zdemirna občana mesta Marjora, ki je prijalo Uh, ta dogodek smo zdaj urejali, in zaradi tega tudi v kazenskem postopku, ki se nadaljuje 24.9. na sodišču. Da je bilo nekaj je zelo mala. Uh, smo najprej bili čestitov za akcijo, ob bi pa rad upozoril, je nekaj, kar je zavestico. Legitimni jezik vsake avangardne provokacije. To je legitimna umetnička izražanja. To je prvo. Drugo pa, eh, mi smo bili takrat tudi v procesu, ki so, je v osnovanski javni toživljčnih nam hotel dati petjet zapora in potem naš eh, advokat, takrat Temšar, je nam svetoval se branimo z ozmovkom in na koncu so nas oprostil zaradi našega manifesta, Ker smo rekli, da je retroavangarda jezik, v kateri se uporablja preteklo umetniške forma v znaku revitalizacije sedamnosti. Skratka, tukaj je veliko njega postorja, ampak meni se pa hodno čestitev za celo. Kar Jaz bi samo tudi dodal, tudi meni je zdaj v en procesu svetovan, jaz vem potem nekem člano, členu, eh, eh, advokat kot, kot taki. Jaz mislim, da ciganice ne želim zelo delo, ker, ker, ker se mi je del, da tudi to pon, ponarekovalje svinarije, ki je advokat jo bo to zapakiral in bo šlo pod nekaj člene. Jaz bi pa raz, mislim, glej, čista nastavno bo, ne, da, da če ti prije zdaj eh, strošek eh, njihove intervencije eh, v, v Bruto ali pa net znesko, 30, krat kot svoje intervencije. Potem bi se jaz sprašal, mislim, za kaj denar oni koga lup, lupavajo? Kaj dalgopla, je dalgoplačevalski denar? Mi plačujemo za njihove intervencije, v smislu, če so tiste res preverljive, je to res, da to to stane? Je res, da, da ti greš za eno kasirjsko na neko intervencijo in da izstaviš račun države da ostane to, 1072 EUR. Če pa smamidla to narisam, to za 80 evrov. Mislim, to, to je mislim, nekaj, nekaj skupaj in jaz mislim, da tudi sicer bolj dalje, kak, kak postop je, to poteka. Ali je, zdaj je, je glasirci tisti, ki bodo brisali eh, eh, z barvami šupana po glasnini, eh, ki, ki je fizična. To spede, da zdaj, ko jaz prijem k tebi, pa ti povarjam kopaljnico po ali pa se obratno vprašam, jaz bi si povarjal kopaljnico. Po Aha, v popisu 1, 1, 2. Ker to je na steni, ki je privatna, ali kako? Tako. To ni javna stena, kjer je zdaj tole obeležje, tukaj zunaj. To obeležje je pa spol na, na črni gradni. Ta, to obeležje je pravno no, bilo črnogradne še iz, iz časa Jugoslavije in še ni bilo v tem, djena, mislim, razdivno. Raz, raz... Sprej, uh, grafit, ki je bil navisan, je na steni... Uh, Privat svoje firme, mm. del o, oziroma ni, ni, ni javna stavba, za katero bi mogel župan oziroma mestne služe skrbeti. E, ta, ki pa je, je pa na, to pa je črnogradnja. To je pa en stebriček, ki je bil zrej v ki ga je vojska zgradila takrat, da se pa še tu nadege še neko mrežo preko, ampak to spolni vristo nam, da ven, kaj ta stebriček je črnogradnja. To je še vlast, mogoče Jugoslavije. O, bodi vesel, da ti nisi porušil, da pa tudi jaz so <laughs> <je jaz. da. laughs> Ne, sve, grozi, meni v tem postopku, to te, sem tega človeka prezel oziroma znemiril. Tzv. to je v pokazanskem postopku, vlako nekoga nekoga in vlako nekoga nekoga prijavi. ja sem njega primil, on je zdaj ne prijavil, Poslednje se bo tudi, ali jaz verjetno mogo to odstraniti na svoje stroške in da nim, da ne bom ponovil tega dogodka. To je verjetno je bilo kako sem razbral, da verjetno bo pa, da, jaz mislim, da pa da po teh dogodkov se mogo s ljudima malo drugače. Tudi jaz bi čestitela predvsem za to obeležje, se mi odlična ideja, ker to je namreč prvi grafit, ki ima obeležje, ne. ker grafiti je ponavadi za to, da pride in odide, ampak mislim, da se ga... Politično, tenzurirati. Tako. Ten v bistvu, ga je dojivlji za to, ker ja, ne, so posegali v to. Tomaž bi mogoče ti povedal na to temo? Um, mislim, ne vem, moj kratek odgovor je ne. Zato, ker se mi zdi, da, da, da so stari gostje, ne. Že se tukaj povedali. Ne ja, pa ja, mislim, to je zdaj, ne vem, meni se je tudi to vprašanje, ne. To je v bistvu obeležje, ta, to je zdaj ni več grafit, ampak je ne, ne obeležje, obeležje graf, Zdaj je že, že to, ne vem, kako bi to sploh lahko konceptualizirali v neko če je to kazninsko vadbo ali kaj je to, jaz a, ne vem. Jaz mislim, da je to že res v bistvu artefakt umetniški izdelaj, ki na koncu no, spomeni. No, je pomembno to, tudi če tukaj ne pride, ne, tudi če ne pride do ničesa, ne, do, do, če je opravstilna soba, in kakorkori, pomembno je to, da je škoda žena jena in sicer to je pritisk na ljudi, ne? Namrej strategija je ta tudi, če pride do opravstilne sodbe, ti si enostavno soočen s tem, da uh, kot nek drugometnik boš petkrat premislo ali boš šel skozi to trpljenje in skozi to zgago in skozi to neprijetnosti, ki ti jih potem naloži, uh, naloži uh, uh, uh, uh, država, ne? Um, zdaj, recimo, lahko vam povem tole zanimivo zgodbo, no? kako sem jaz bil šikaniran lani na slovensko-hrvaški meji. Uh, sumim, da je moja punca v nekih uh, čudnih uh, pač policijskih arhivih in so jo uh, pač preiskali. In uh, sem jaz še vznosel, da jo pač iskali na hrbnike. Ker se prišla iz dopusta in zanimivo je bilo to po navadi policista, ne, ko te preiskuje, vem, ko me večkrat pač pravilo, ne, me začnejo policisti preiskovati za to, so zgleda enega mojega sojmenjaka, enkrat dobili z nečej marke, ne vem, in potem mislijo, da sem to jaz, in jih moram vedno opomniti, nad naj pogledajo datum rojstva, da vidijo, da ne gre za isto osebo ampak po navadi pregledujejo, pregledujejo, ne vem, tablete, če imaš, kakšne tablete so, ali pa če imaš kje, kakšne droge, ne. No, tokrat lani so pa pregledovali knjige, knjige, in, in, in pač moja punca se ukvarja tudi z indijsko filozofijo in je imela nekaj sanj literature. In res, ja sem misel, nisem, nisem verjel, da kaj takega obstaja policiste, a, ah, ah, to pa je, to pa je arabščina. In sem res ne, to je Devanagari, to je zelo daleč od Arabščine, to je sanskrtska peč, pisava. Ne. Ah, ja, to je isto. Se rekel, gospodo, prostite, to je isto. Če bi vi na Filofakso rekel, da je to isto, ne bi letnika izdelali. Ne, ja, no, pa nismo na Filofakso. Se rekel, ne vem, kje smo. Ampak potem je pa začel listati po moji knjigi, ker se imel toroja. Sem imel toroja zraven pa Walter Whitmana in je začel listati po knjigi in mi je ven v bookmark. Ne. In takšne stvari, no res takšne cenzure, da, da ti policist pregleduje, kakšne knjige maže v luk ne zanimajo ga pa tablete, recimo, ne, to, to se mi zdi, zdi pomenljivo. In kaj je, kaj je stvar tega? Ne? O, ostali turisti so potem na najoezno gledali, ker so zamudili. zaradi tega pregleda najnih knjig. Ne. Jaz sem potem prosil policista, naj mi pove svoj naslov, da mu pošlem knjigo, ko bo išel v, Vitmano, v ne novi listov trave, spremno besedo, če ga tok zanima. Nisem vedel, da ga tok zanima ta literatura, da je tako natančno šel brat te reči. Ne? Ampak, ne, pa problem je v tem, ker se s tem ustvarja pritisk. Stalkič, ko bo šel zdi, čez mejo, te bodo tam predredovali. se v se bistvu ustvarja nek, ne, neka cenzura, ne? da bi se na ta način vtišalo. Vtišalo umetnike, filozofe ne? in to, to je, te, Tega se je treba zavedati. Tukaj je škoda že narejena tudi če pride do, do prstinne sobe, ne? tako kot je v teh šipaniranih mene, glede knjig, ki jih imam v ki jih nesem čez mejo. Hvala Tomaž, S strinjam. A... Nina, daj samo. samo. Bojana, bi za sekundo se javila. Ne, samo dodam da tukaj. A... To se jaz popolnoma ostalo strinjam. A, tam je bil tudi ustvarjen v, v tem smislu, da na, na kriminalistični preizkavi nekajga predkavnskega Vostoka e, so mi svetovali, da naslednjičko bom v delo, kakaj, e, da si bil v mesto mogoče golega odkretnika, da bi posvetoval, kaj ne naredim, ne, da ne bom v sporu z, morebitno ne vem, e, situacijo, ki, ki lahko temu sledi. Spet. Mislim, tako da bi hotel naročiti kaj bi ne naredil, da boš to naredil, da nisi nič naredil. Ampak tu se zgubi po antagrafitama. Izvoli, Bojano. Tako ga pašče. Drži mi da, da bi jave Torej, Bojano, pozdravljava. Jaz bi rada ene zadeve rekla, mislim, to lepo znam iz časa pisem, ampak zdaj smo šele videli gledati, mislim, drugač me spodne kaj se v Sloveniji dogaja. Ampak samo za začetek, potem pa drugo druga zadeva. Um, to je obletnica armenskega genocida leta 1914. Samo to se informacijo poglablja, ampak ta časovna sopadanje je zelo zanimivo. Za e, za no. Pa rekli, da ste rekli, da ste rekli, da ste rekli, da da Ampak rada bi rekla to, da pa te to, da smo tu pri kot pri grafiti. da ni na to organizira ne bi rekla eno zadevo, kar se tiče umetnosti. Ne, mogoče bomo pri Igorju slišali, kaj takega. Ampak tu se pokaže, da v slovenski umetnostni kritiki ena strašna za pravzaprava zgraži nad nas. Na to je področje tu kjer je umetnost resnično javna, grafiti. Nima, nima te se srpoljaka za področje takih akcijskih in, in očitno tudi mi na megnem teresa med strokonjati ne, tukaj v normalnem koru, ne. ne. ne. pa v tega, ne, v se nekako v ciklu se dogaja to, da vsak je toliko časa neka grafitna afera. Ta ni prva, ne. Ne. Ampak so druge v deli šle nekako drugače mimo, ne, ampak, zakaj, zakaj sem se oglasila? Oglasila sem se, kar se pa v večer zagledala, mislim, opazila tiste pšoto, ne, kjer je, torej, maurični grafit, tam nekje pod karfarjo, bil prebarvan, ne vem, tudi v roku nekaj dni, z violično in je bilo napisano, Mari Maribor nikoli ni bil mauričen in nikoli ne bo. Ne, torej, je jo hočem reči, glede to, da premanjkuje umetnostnih kritikov za to področje kar bi umetnostni kritiki ravno upravljali lahko tisto strokovno funkcijo, da bi v bistvu z, uh, torej z analizo, z zgodovinsko analizo, za vsemi temi, ne, kar si ti rekao, da je v jaz mislim, da potrebuješ nekaj konkretna umetnostnega tega in kritika, ki bi v bistvu, uh, lahko bi tu zagovornik. Hočem reči, tisti grafit, ne, kjer je malo rečno zastavo za biolično. podobno se je tudi zgodilo, ko sem bila v Portorožu, mislim, da koncjavno ali začeti Tam so tudi viole, ne vem, prebavljali so svač, vglavnem z nekimi svojimi grožnjami, a, mislim, češnje, kako bo on, ne vem, koga in ne vem, kaj vse. In počem reči, tu je nekaj faranina za organizacijo tega dopotkane, ampak malka, mislim, ne, da zaključim za to zadevo, kar se to maš in kar to bolj ščas nekako meni, se prepoča ta paralela, ne, torej dogaja osmi, na osmih, zdaj na družbe nagivanja ne, nekako deset let približno, ampak malo manje. Tu se dogaja nekaj z koredice, ki bi jih tudi potrebno bilo analizirati, ne vem mogoče kakšen filozof, jaz mislim, da nam kar resnično bolj kakšen sociolog, ne, ki bi mu kdo prisluhne, ampak zadevala skrajno resna in zagavljena. Jaz se ga strinjam in menim tudi, da v bistvu gibanje NSK ste dejansko imeli ogromno, ne? sociologa, filozofa, od Žiška in tako naprej, tako da v bistvu, je potrebno zagotoviti kritičen pogled. Jaz sem celo mislila, ne? saj nekoč je bilo v Sloveniji tako, da če se delo umetniški projekt, nekako je bilo tolerirano. Ne vem, če je bil kakšen resen to umetnički projekt uh, prej nas cenzuriran, recimo kur, je delal svinjo, tele, vklav, pa tako nam No, jaz rečem, da naša prva reakcija, ko je bil tako, da so po vseh dneh ki smo to delali, so prišli ob štirih, petih, popolj, nad policisti, so nas prilali na preširnjo v navutbo, nasmej štiri, Uh, da je zaprta, ne da bomo vedeli, da bomo samo uštiri, ampak da so že upošteva ta zakon. Mene so pa še šval, nekaj štala vrg ili kar koli grozili, pa če nas pustili, ampak smo se mi dobili avtomatično, smo šli do Rastka močnika. On je takrat že vel vzorjo On je takoj organiziral potem Žiška, Pavlega, Masnaka, skratka covino družbo in od takrat naprej so oni govorili jazek politika, mi smo pa... Pa še školče tudi z vami sodeloval politik, pravzaprav... Še se pa ščital non stop. Mm. In kajti, takrat nek predsednik je bil Rop, a ne Rop, je bil Andrlič, mm. ki je pa nas takoj predati policiji, školčnemu dobrobrežju. Ampak civilno družbo so to dostavljali te ljudje in so oni začili vpisati. Koliko ste rekli, dejali so to. Mi smo v tistem času bili umetniki, in smo se izražali skozi sojezik jezik, mm. tem, ko jezik politika je pa vredovala, vredovala filozofi in uh, filozofim in politikim in tako. Politike, pa ga nekaj tako. Nekaj se nekakšne dopolnega. Ne? Ja. Samo v dopolne, bistvu gre eno vprašanje, tuma, ne? Hilozov, kar si imenil v začetku, da obstaja zadrega, kaj pa zdaj, ali se ta demonstracija namenuje samo sebi in kar vsega. Tu se mi zdi, da je pa en je taki, taka obratna situacija, ki da mislica, kaj se zadele tako zagamene in sicer zato, ker v 80ih letih na Jože Školič bi ste dobili vse pač tisto mlado politiko ko zrsa na, na svojo stran, že je bil sicer moj so šorec in friend k tudi, ampak e, Danes pa kako, da nihče ne organizira, pa tudi protestirali smo za lidostrov delavcev glane mladine, delostrov glavostnostih zelo skupaj. V situacija, situacija pa treba malo drugače gledati. Zdaj pa kakor, da te demonstracije, pomembne, če je po enostavim, ne, pač na, na, na to gibanem kako kakor, da nihče ne organizira in kakor, da se za to ne ve, kaj je z vsem skupaj. Ne. Kar je, mislim, da dosti bolj problematično kot sama 80 leta, ki je imela svojstveno drugačno. Problem, predvsem pa to, da v 80 letih komunikacija je bila resnično antidemokratična. Ljudje se resnično nismo pogovarjali, samo gledali smo se, Zdaj pa kakor da vsi se nekaj izražajo, da ne, vsi nekaj mislijo, ampak predvsem se ljudje zelo zmedijo. In to je tisti antropološki, zraven aspekt, ki bi ga bilo treba izprašati, biti na te v zgodovinske panije. Ja, pa pozabljamo tudi, da imamo te socialna omrežja, kjer ne, od, od ljudje oglobno virtualno komunicirajo, realno se pa dejansko ne izvaja, toliko seveda. Tu pridemo pol do politike, tako da mislim, da bi tu Samo, eh, A, je. Samo pa še podaj ja, tako, Igorjo. To, to, ja, tisto tvoje obrej, eh, tvoj govoril glede grafito oziroma omekva obmetnosti, izvodivljim rov. Prav, prav je, je grafit kot, kot tak sicer, ne, mislim, pred tem nekem banalen, eh, bi rekel nov, ne, čeprav je pa v bistvu že, bih lahko, dotiral, ne vem, da, ki so pred našim štetjem v, v neke poslikave. Za ali je grafit stenska poslikava, ali je grafit neka dekoracija, ali je grafit naročilo nekoga, ne, ki ne gre nekaj narisati, ne, ali je grafit pravzaprav ena zavljena freska. Ne, ne. Sveda so za neke tehnike, z ne, grafito pravzaprav ni grafit, z grafito je pravzaprav tehnika izde, izdelovanja fasade, kjer pravzaprav ti barvo naneseš, pa poveš drugo barvo in je potem skrasp, kot neka ne, da, da je to neka dekoracija z grafito. E, ali je grafit zdi, tisti sprej, pa akcija, to spaj kapuca gor, pa, da te ne dobijo. E, jaz moram rečila, da, da nadvalj z tem avtorem so pač dobili na vlastnem pragu. Zato je mogoče toliko bolj boleče, ampak reakcija bi pa bila zelo podobna ampak eh, zato še ni umetnosti in zgodovina, ker je to relativno pri nas pa sploh mlada neka zgodba in eh, ni tukaj naša moderatorka zelo prijetna, je, je verjetno eh, 20 let prestara, da bi se okvarjala z grafiti pa se okvarjala za mnoj sovjenjši kunstne, ker drugače čez 20 let bi se pa okvarjala z grafiti ali pa nekaj podobnega, da sem malo mogoče do mišljala. No, ampak krati nekrati nekrati nekrati nekrati nekrati sestridjam, izvoli. Ja, jaz bi mogoče sam nekaj na to temu dodal, malo se dotika, in se pa še nekaj dotika. <laughs> uh, in sicer, uh, nedavno se bravimo zelo zanimivo definicijo vsa, ne definicijo umetnosti, uh, nedavno sem bravo zapisal en moj prijatelj na temo razstave v Zagrebu, Noja Evropa, našega prijatelja Dejana Kršiča. In sicer, da je Umetnost proizvodnja oblik izven območja dobrega in zla. Se pravi, izven območja dobrega in zla, poudarek. Grafit, <coughs> konkreten grafit, vstopi v polje realnega in v tem polju realnega tolk za že dolg ni bilo. Se pravi, je reakcija na to zelo konkretna in stopi iz polja umetniškega vrhu. Zakaj, zakaj ta uvod? Rad bi povedal eno izkušnjo svojo, ki mi je dala zelo, zelo misli. V Ljubljani je bil en lokal. mi smo mu rekli na travniku. Mi smo mu rekli na travniku. To je bil območje tega prostora, na travi, zunaj pred arhivom Slovenije, v Ljubljani. Fantastičen prostor. Tam se je dal pobavarjati o miru blisogriku, razdalje, subleme, tnevmizan in tako. In tisti, tisti prostor, tisti travnik, v bistvu je pa kiparna, uradno ime je kiparna, je kar nekaj časa funkcioniral, dokler se ni zgodilo nekaj. En kipar je postal ogromne tri ali štiri kipe. In ti kipi so bili pahor, Hilda Tomšak, Janša, mislim, da tudi, pa še eno, ne vem, ne vem, še ne. Kaj se je zgodilo? Tisti prostor je umrl v dveh meseci. On je mislil, da je naredil nekaj spektakularnega, v bistvu je pa prepelo v območje pozitivnega, je pripelil zelo. In tisti prostor je umrl in dve, tri leta se ni pobral, da ni bilo več. Ne? Spravi, grafit je konkretna, bi rekel, tudi Banksy, ampak Banksy, bi rekel, to transcendira, grafit je konkretna, konkretna politično umetniška akcija, ki tvega, ki tvega to, kar se temu fascinantnemu in točnemu grafitu zgodilo. Ampak to je pač, to je pač bi rekel, vložek tistega, ki ta grafit dela. V ja, bistvu uspešen, lahko rečemo. Zelo. Absolutno. Tako. Absolutno. <laughs> da. Uh, je malo nas čas streganja, tako res hvala vsem govorcom in zdaj, ker je ura že deset minut je do devete, namreč uh, in naslednji naš film je torej Igor Zabel, pustos, kurator, umetnostne zgodovine, kritik in tako naprej, ampak se mi zdi, da ta film, ki je pravzaprav nastal, mislim, da leta 2019 celo, uh, 2018, dom je režija Damjan kozoleb je zelo taki esejističen, kot se je izrazil režiser tudi prej in zelo lepo pove zgodbo o Igoru Zabelu, tako da mogoče niti ni, nima smisa, da zdaj mi o njemu razlagamo, ker žal nismo dobili govorca, ki je pač delal z Igorom, ga poznal in tak naprej. Me se zdi, da jaz pač nisem sem tu zato, da moderiram, ne da zapametujem. Mogoče tri minutke, če imate časa, pa bi, ker je Roman Uranjek dejansko delal z Igorom Zabelom, Kako če samo dve besedice, tri, o Igorju, kako pomemben je bil, vse boste tudi ostalo zvedeli, zakaj je umrl in tako naprej. In, pardon, mislim, da nam res manjka en Igor za bel še. Zgodba uh, je ta. Boris Krobojs, nekaj v stavu Kavrkovu, in v ruskih umetiških mangaji šestih, Zdaj se pogovarjava in pač bil sem malce s rodovedom, bomo rekli, ne, samo kritičen, pa on rekel, kaj je ne, ne, ne, to, kar mi zdaj delamo, ne govorimo o, o kvaliteti umetniškega dela, ampak mi umetniško delo interpretiramo in zaradi tega bo šel v večnost. Amaste bi koga, ki zna to narediti. In dejansko Igor Zarber je bil ta človek, ki je znovu naredito transcendenco, ki ni trenutno na umetriškem polju ustavljenje tega človeka nema mogočno. In to je pač tisto skupaj. Da, se popolnoma strinjam. Uh -huh. uh, Prej sem, torej, vabim vas pol kasnije po filmu še najno prijetno druženje. Uh, Če imate kakšne vprašanja, bomo zunaj, bomo kaj popili in kar svobodno vprašajte intimno. Vi pa še polna povedala našo mlado umetnico, tudi aktivistko, seveda borko za živali, torej Petina Habjanč AXAX, pa nam pol tudi malo DJ-ja, poleg tega, da je performerka in tudi mislim, da bo premikala meje pri nas še. Tak, hvala. Magdo, kako pršenje, mogoče še v umezunaj, ne? Hvala vam no, za poslušanje.